32-та пътя на мъдростта Това, което казват кабалистите, 32-та пътя, които водят към храма на тайното познание. Това са 32-та метода, начини за придобиване на знание и мъдрост. Всеки един си има име и от там начин на придобиване на знанието и мъдростта. Ще дам имената на всеки път, както са изцяло дадени в книгата. Първият път се нарича чудният разум и най-висшият венец. Тази светлина дава понятия за безконечното и неговата първа слава. Ние едно същество не може да достигне до него. Вторият път се нарича осветяващ разум. Това е венец на творението и най-висшият блясък на единицата, към която той най-близо стои. Кабалистите го наричат втора слава. Третият път се нарича също осветяващ разум и служи за основа на първичната мъдрост, наречена творец на вярата. Четвъртият път се нарича разум на решение или получаване, за това защото служи като граница за възприемане на еманациите на висшия разум. От него проистичат всички духовни добродетели. Той се излъчва от висшия венец. Петият път се нарича корен на разума, защото повече от всичко е най-близко до висшата единица. Той произхожда от глабините на първоначалната мъдрост. Шестият път е наречен път на средното влияние. Седмият път е наречен скрития разум. Осмият път е наречен съвършенният и абсолютен разум. Деветият път е наречен очистителен разум. Десетият път е наречен блестящият разум. Единайстият път е наречен разум на огъня. Дванайстият път е наречен разум на светлината. Тринайстият път е наречен Индуктивен разум на единицата. 14-ят път е наречен Осветяващият разум. 15-ят път е наречен установяващ разум. 16-тият път е наречен разум на тържествата и вечното наслаждение на славата раят, приготвен за праведните. 17-ят път е наречен приготовляващ разум. 18-ят път е наречен разум или дом на изобилие. Девятнайстият път е наречен разум на тайните или на всички духовни деятелности. Двайстият път е наречен разум на волята. Той подготвя всички същества и всяко по-отделно към убежденията за съществуването на първоначалната мъдрост. 21 първият път се нарича разум харесващ се на търсещите. Той получава божествено влияние и сам благотворно действа на всички същества. 22-ият път се нарича разум на верността. 23-ият път се нарича разум на устойчивостта. 24-ият път се нарича разум на въображението. 25-ият път се нарича разум на изпитанията или изкушенията. 26-ият път се нарича възобновяващ разум. 27 ят път се нарича вълнуващ разум. 28-ият път се нарича естествен разум. Чрез него е завършена и усъвършенствана природата на всичко намиращо се в орбитата на Слънцето. 29-ият път е наречен телесен разум. 30 тият път е наречен събирателен разум, защото и с него астролозите извличат своите съждения за звездите, небесните знаци и техните действия, а също и за усъвършенстване на науките, съгласно движението на звездите. 31-ият път се нарича непреривен разум, 32-ият път се нарича спомагателен разум защото управлява действията на седемте планети и способства за тяхното разделяне. Тези 32 пътя на мъдростта имат и практическо приложение. Ако кабалистът иска да зададе въпрос на Бога, той поступва последния начин. Съветва се предварително с 39 на първата глава на книгата Битие, т.е пътят на нещата и изпитва на тях своята наука. В първата глава на Битието, името Елохим се повтаря 32 пъти. Затова посредством определени молитви, взети от името Елохим, те молят Бога да им даде необходимата светлина за искания път и чрез подходящи церемонии се убеждават, че са станали адепти на мъдростта. По такъв начин те се държат със своята непоколебима вяра и със своето горещо милосърдие в сърцето на света за това, за което питат. За да има молитвата им голяма сила, те употребяват името с 42 букви. Това име е обозначено от съчетанието на тетраграма и чрез него те се надяват на изпълнение на молбата си.